și în și pe pământ, tata, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmplă în ascultătorii cu prilejul lecțiunii numărul 179. Este un prilej minunat de bucurie pentru noi iubiți ascultători să vă întâlnim chiar și pe calea undelor și să vă aducem vestea cea bună a în cadrul unui studiu întreprins asupra Noului Testament, respectiv Evanghelia după Matei, luate verset cu verset. Astăzi ne aflăm în capitolul 21, pentru început vom citi versetul 17, urmat de câteva gânduri care îl însoțesc și apoi vom parcurge celelalte versete, așa cum le-am pregătit cu multă dragoste pentru dumneavoastră. Înainte însă de a parcurge lecțiunea noastră de zi, haideți să aflăm câteva date în plus despre Apostolul Pavel cu privire la viața și activitatea sa. Pe lângă cele pe care le avem în Scriptură, am mai cules ceva date din, așa cum ne le-au lăsat, istoricii de pe vremea lui și vrem să vi le prezentăm și dumneavoastră pentru ca să ne îmbogățim cunoștințele și totodată să ne și îmbărbătăm inimile când auzim pe unde au trecut și noștrii. Pavel, apostolul neamurilor, a fost evreu din seminția din Beniamin, născut în Tarsul Siliciei. Jerome spune că strămoșii lui ar fi fost galilieni. Nu se știe dacă au imigrat la Tars pentru scopuri comerciale sau au fost colonizați acolo de vreun conducător sirian. Faptul că Pavel avea cetățenia romană denotă că erau de mult timp acolo. El a dobândit o bună pregătire în Ierusalim la școala lui Gamaliel. Curând și-a depășit toți colegii săi, încă de tânăr ajunge în Sanhedrinul lui Israel cu drept de vot, iar datorită râvnei sale pentru religia strămoșească, îi se acordă autoritatea de a conduce pregoana împotriva creștinilor. Această slujbă și-o îndeplinește cu multă ardoare. Deși avea mai multe ajutoare, ca șef își rezervase sieși funcția de bătăuș al creștinilor. El însuși mărturisește. Îi băteam prin sinagogi, îmi dădeam toată silința să-i fac să hulească. După ce a făcut prăpăd între creștinii din Iudea, a plecat la Damasc în Siria, căci au zis că și acolo se află creștini. Pe drum are vedenia cerească și se pocăiește. De acum înainte, prigonitorul devine prigonit. Cu el, de fapt, s-au împlinit cuvintele Domnului Sus că a primit înapoi o măsură îndesată și clătinată. Imediat după ce a fost botezat în Damasc, Saul, ca așa se numea pe acea vreme, a început să predice pe Hristos. Aceasta a stârnit furia evreilor, iar împăratul Areta însărținează pe un drăgător să-l aresteze. El se ghemuiește într-o coșniță și este lăsat printr-o fereastră în afara zidului cetății. Pe cât a fost de înflăcărat în lupta lui contra lui Hristos, pe atât a devenit acum zelos în lucrarea pentru Hristos. Aceasta a tras asupra lui un șirag întreg de persecuții și de suferințe. În a doua sa epistolă către Corinteni, care este datată de cei mai mulți cercetători biblici cu anul 54, deci cu 10 ani mai înainte de martiraj, apostolul face un scurt bilanț al suferințelor sale spunând De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. Și așa mai departe le găsim toate înșirate în a doua Corinteni, capitolul 11. Iar în întâia Corinteni, capitolul 15, versetul 32, el spune că s-a luptat cu fiarele în Efes. Se știe că pe acea vreme, unii condamnați erau duși în anfiteatru la anumite spectacole și puși să se lupte cu fiarele. Pavel spune că și de aceasta a avut el parte. El a făcut trei călătorii misionare. Pe la finele lunii mai a anului 57 după Hristos. Pavel se reîntoarce la Ierusalim și aici este arestat, dus la cezarea, apoi la Roma să fie judecat de cezarul. Această primă întemnițare a durat până la anul 62, când se pare că a fost pus în libertate. Din scrierile sale constatăm că în această perioadă a făcut călătoria de care pomenește încă din închisoare, în Filipen 2, 24 și în Filipen 22, că s-a dus prin Asia Mică la Efes și l-a lăsat acolo pe Timotei, a trecut în Creta, unde l-a lăsat Petit, trece apoi în Macedonia, Corint și iernează la Nicopoli. Unii presupun că a vizitat și Spania, apoi s-a reîntors la Efes, unde a fost arestat din nou. Trimis la Roma, îndură a doua întemnițare, mult mai aspre decât prima. După prima înfățișare, înaintea lui Nerone, el scrie ultima sa epistolă, și anume a doua către Timotei. La a doua înfățișare a fost condamnat la moarte prin decapitare. El era pregătit pentru aceasta că scrie... Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa pe clării mere este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit venirea lui. Textul acesta se găsește la 2 Timotei, capitolul 4, versetele 6 până la 8. Clement spune că a fost plâns de prietenii care în catacombe subterane i-au luat corpul pentru mormântare. Aici, de-a lungul multor ani de opresiune, biserica a persecutată și a găsit refugiu pentru cei vii și morminte pentru cei morți. Iubiți ascultători, dacă citim șiracul suferințelor prin care a trecut Apostolul Pavel, așa cum sunt descrise la a doua Corinteni, capitolul 11, rămânem de-a dreptului miți și ne întrebăm cum este posibil. Este un secret în viața Lui. Am citat chiar mai sus spusa Lui din 1 Corinteni 9, cu 27. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Câtă deosebire între ucenicul acesta al Domnului Sus, și mulți dintre noi care suntem ucenici ai Domnului Iisus, cel puțin spunem așa, cât de mult ne menajăm noi trupurile noastre, cât de multă grijă le purtăm, cât de mult le răsfățăm și căutăm să le dăm tot ce le trebuie față de acest ucenic care a spus că el se poartă aspru cu trupul lui și îl ține în stăpânire. Nenorocirea celor mai mulți dintre noi astăzi este că în loc să ținem noi trupul în stăpânire, ne ține trupul în stăpânire pe noi și de aici multe necazuri. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca așa cum a trăit Domnul sus. Așa cum a trăit Apostolul Pavel și cum au trăit mulți alții, să trăim și noi, făcându-te pe tine, stăpân al nostru, și subordonându-ți ție, trupurile, sufletele și duhurile noastre. Să te lăsăm să faci tot ce-ți place, toată voia ta în noi, ca prin voia pe care o faci noi, să ne aduci nouă fericire și ați în jurul nostru mântuire. Amin. Să mergem înainte Cu Domnul să mergem cântând Când totul se stinge morminte Cu El biroim ori când când totul se în morminte Cu el biruim Ori și cât Cu el biruim Cu el biruim Oricât de-ndârjita E lupta Cu Domnul Isus Biruim Îndreptându-ne acum către lecțiunea noastră de zi, așa cum am anunțat deja, ne aflăm în capitolul 21 de la Matei, versetul 17, pe care îl citesc. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și amas acolo. Ne aducem aminte că ne aflăm încă în Ierusalim, în templu, în împrejurarea în care Domnul Iisus le-a răsturnat mesele de bani la schimbători și a alungat pe toți vânzătorii de porumbei, a făcut câteva vindecări ale celor care au venit la el și au cerut lucrul acesta, acolo copiii și oamenii când au văzut cele ce fac el a început să îi aducă laude, lucru care a foarte tare pe preoții cei mai de seamă. După ce Domnul Iisus le răspunde că laudele care îi se aduc sunt deja prevestite în Vechiul Testament în prorocii, am citit în versetul de față că i-a lăsat, a ieșit afară din cetate și s-a adus către Betania. Când mândria și viclenia oamenilor te încolțesc cu întrebări de tot felul, taci sau răspunde scurt și apoi lase Dacă te întinzi la vorbă, vei păgubi și tu și adevărul pe care îl aperi. După cum spune și înțeleptul Gracian, o tăcere vigilentă este sanctuarul înțelepciunii, căci oamenii care vorbesc prea mult au rare ori și o bună putere a judecății. Nu-ți irosi puterile și înțelepciunea să-i convingi pe aceia care nu caută lumina adevărului, care n-au dorința de a fi convinși, căci zadarnică îți va fi truda. Mai ales pe acei care-ți vorbesc de sus, care vin îmbrăcați în hainele unei științe și religii închipuite Niciun argument nu-ți va fi de ajuns pentru a-i convinge pe aceștia Domnul Isus le-a răspuns scurt preoților și cărturarilor și apoi i-a lăsat El știa bine că nu-i va putea convinge, căci ura și mândria lor le îmbolnăvise puterea de judecată și le întunecase ochii Nimic nu întunecă mai mult mintea și inima omului ca mândria ura și invidia. Mântuitorul i-a lăsat pe acești oameni, a ieșit afară din cetatea aceea, a lor, și s-a îndreptat spre Betania, unde a și rămas peste noapte. El a lăsat cetatea plină de preoți și cărturari, cetatea în care se împlineau toate formele religioase legate de templu, și s-a îndreptat spre neînsemnata Betanie, unde nu erau nici preoți, nici cărturari, nici templu. Nimic din ce izbește privirea, nu era în Betania, dar era acolo ceva ce nu avea Ierusalimul cu toată faima lui. În Betania era iubirea. Betania adăpostea în ea suflete scumpe, în care ardea flacăra iubirii și aici s-a îndreptat Domnul Isus. Unde arde flacăra iubirii, Acolo este templul și altarul lui Dumnezeu, acolo este Dumnezeu chiar dacă în fața luminare nici are nicio însemnătate. Pe Dumnezeu nu l mișcă nici temple mărețe, nici fast și ceremonii, nici oameni cu rang mare și știință multă, ci ceea ce îl mișcă pe el este inima care iubește cu adevărat. Aici se oprește el și rămâne peste noapte. El caută și astăzi betanii simple, inimi iubitoare, ca să rămână în ele. Dragul meu, este și inima ta o astfel de betanie? Citim în versetul următor, versetul 18 de la Matei 21, că dimineața pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. Numai după ce s-a despărțit de Betania, Domnul Iisus a flămânzit. Drumurile spre Ierusalim și Ierusalimul însuși n-au ce să-i dea de mâncare, căci el flămânzește după iubire, flămânzește după adevăr, flămânzește după suflete primitoare și ascultătoare. Așa ceva nu avea Ierusalimul cu drumurile care duc la el. Betania însă, acest loc scump, acest altar al iubirii, sătura cu adevărat ființa Domnului. Aici, masa dragostei înflăcărate era mereu întinsă și el se desfăta cu bucatele ei miezoase și gustoase. De câte ori trebuie să se întoarcă Domnul în cetatea inimii neprimitoare și împotrivitoare adevărului? De atâtea ori este flămând și însetat. Deși cetatea Ierusalimului îl respingea, el tot se mai întorcea în ea pentru că o iubea, chiar așa de decăzută cum era. Cu toate că nu-i dădea nimic de mâncare, ci îi pregătea o cruce pe care avea să fie răstignit, el tot o cerceta pentru că îi dorea mântuirea și fericirea ei veșnică. Sunt inimi astăzi, asemenea Ierusalimului de odinioară, mereu cercetate de Domnul, dar mereu împotrivitoare și reci. O, cum flămânzește și insetează El, Domnul Isus, în aceste inimi. Cum caută el pe sub frunzele formelor religioase în care trăiesc Ceva roade dătătoare de bucurie și viață, dar nu găsește? Da, sunt astfel de inimi și nu sunt puține Cum este inima ta, dragul meu? Găsește el, mântuitorul și stăpânul tău, ceva de mâncare în ea? Credința și dragostea ta pentru el sunt singura hrană după care flămânzește Nu te uita la alții Uită-te la tine Pe când se întorcea Isus în cetate Ne scrie cuvântul I-a fost foame Și la tine se întoarce Căci te iubește Pregătește-i de mâncare Flămând de iubire Și ostenit de răutatea omenească Isus trece și astăzi Pe drumurile lumii Căutând un loc unde să-și plece capul pregătește te tu un loc, grăbește-te! Cine satură pe Iisus acum, va fi și el la rândul lui săturat în vecii vecilor, la fericita masă din împărăția lui Dumnezeu, unde vor sta toți sfinții. Doamne, ție ți foame de mine și ce foame dimineața, adică la începutul zilei, la începutul unui plan." La începutul gândirii mele, la începutul a toate. Tu mă vrei pe mine. Doamne, sunt gata pentru tine. Fă cu mine ce ți place. Versetul următor, versetul 19, ne dezvăluiește o întâmplare, o împrejurare prin care a trecut Domnul Isus în drumul său către Ierusalim. Să l ascultăm. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el. Dar n-a găsit decât frunze și i-a zis: de acum în să nu mai dea din tine Și pe dată smochinul s-a uscat Observăm că Isus s-a apropiat de smochin Căutând roade pentru că era foame De la distanță nu-ți poți da seama Dacă un pom are roade sau nu Mai ales când îl vezi încărcat cu frunze Frunzele totdeauna se văd de departe Roadele totdeauna se văd de aproape Nu poți cunoaște adevărul în orice domeniu decât atunci când te apropii de obiectul, de locul sau de ființa pe care vrei să o cunoști. Și în domeniul spiritual, cât și în domeniul fizic, adevărul îl cunoști numai când te apropii. De la distanță vezi totul naturat. Iisus s-a apropiat de smochin. El pentru aceea s-a coborât din cer ca să se apropie de noi oamenii căzuți, pradă păcatului și morții să ne întindă mâna sa plină de milă și de putere pentru a ne mântui. El, bunul samaritean, s-a apropiat de noi cei căzuți între tâlhari, ne-a legat rănile și ne-a ridicat din locul căderii. S-a apropiat de noi el, comoara harurilor lui Dumnezeu, ca să ne îmbogățească și să ne fericească pentru vecii vecilor. Isus s-a apropiat de noi. O, cât de departe eram! Nimic nu depărtează mai mult în universul lui Dumnezeu ca păcatul. Această creatură a diavolului, păcatul, depărtează pe om de Dumnezeu și pe om de om. Ce departe sunt oamenii unii de alții când păcatul stă între ei? Chiar dacă cu trupul sunt în aceeași cameră, duhovnicește ei sunt la distanțe astronomice. Și invers... Ce aproape sunt oamenii unii de alții când păcatul este înlăturat, chiar dacă cu trupul sunt unii la o margine a pământului și alții la alta. Un proverb indian spune așa, cine este drag inimii noastre, ne este aproape chiar dacă locuiește departe. Cine nu este în inima noastră, este departe de noi chiar dacă locuiește aproape. Interesant proverb. Domnul Iisus s-a apropiat de noi oamenii ca să ne apropie de El, de Tatăl, de Cer și unii de alții. El este pricina apropierii noastre. El ne-a ridicat păcatul și din pricina aceasta ne putem apropia de Dumnezeu și unii de alții. Unde este despărțire, este păcat, fie într-o parte, fie în alta, fie în amândouă părțile. Unitatea se face numai în Hristos pentru că El rezolvă problema păcatului. Dar Domnul Isus nu se apropie de noi numai ca să ne mântuiască, ci se apropie de noi și pentru a căuta roade. Ne spune versetul că Isus s-a apropiat de smochin. Nu poți ști clipa în care El va căuta rod în tine. Negăsind, într-o clipă te vei usca. Roadele pe care le caută și cu care El se hrănește astăzi în lume... Sunt arătate în epistola lui Pavel către Galateni la capitolul 5 cu versetul 22 începând, adică roada Duhului Sfânt. Nu orice rod este rodul dorit de el. Să ne cercetăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu ca să știm cum ne aflăm. Și încă un lucru. Când binecuvântarea lui Dumnezeu se retrage, totul se usucă. O tâlcuire interesantă de Sfântul Maxim Mărturisitorul locului acestuia din Evanghelie. El spune că smochinul cu frunzele lui este icoana legii dată prin Moise, căci, spune el, nu putea firea să primească atunci adevărul gol fără acoperimentele tipurilor. Pe urmă a venit la noi în chip descoperit Dumnezeu cuvântul, el însuși făcându-se om prin îmbrăcarea trupului străbătut de suflet mental și rațional și a strămutat firea la slujirea nematerială prin cunoștința în duh. Arătându-se, deci, adevărul în viață, Dumnezeu cuvântul n-a mai voit să aibă stăpânire, umbra al cărei chip era smochinul. A văzut slujirea trupească a legii, cean în umbre și chipuri, așezată, așa zicând, în cale, constând numai din rândul el trecătoare. Și văzând-o împodobită, pompos și strălucitor de înveliciurile din afară ale formelor trupești, ca un smochin de frunzele sale, și neafrând roadă, adică roada dreptății care să hrănească cuvântul, a blestemat -o. Mai bine zis, a să nu mai acopere adevărul înnăbușindu-l cu chipurile legii. Iar ceea ce a urmat s-a arătat în fapt, uscându-se cu totul frumusețea legalistă ce își avea ființa numai în chipuri și prin aceasta stingându-se fala iudeilor în legătură cu ea. Aici se încheie citatul spus de Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și un alt înțeles pe care tot Sfântul Maxim îl dă este viața preoților, cărturarilor și fariseilor, împodobită numai cu frunzele unei evlavii văzute, dar fără greutatea faptelor bune. Zice așa, iar dacă suntem și vei unui dintre creștini astfel, prefăcându-ne evlavioși în purtările noastre fără ca să fim drepți cu adevărat, să așteptăm cuvântul ca pe un iubitor de oameni ca acesta, flămânzind după mântuirea noastră, să ne usuce părerea de sine a sufletului nostru, care este sămânța păcatului. Încheiat citatul. Din toate acestea să învățăm ceea ce ne trebuie ca să trăim o viață plină de roadă, gata oricând spre dăruire celor flămânzi, căci nimic nu satură mai bine atât pe Dumnezeu cât și pe oameni, ca pâinea adevărului frământată cu laptele dragostei pe care o poartă ființa noastră. Doamne, Tu n-ai nevoie de frunzele cunoștințelor mele dacă nu vezi în mine roadă, trăirea practică a felului Tău de a fi. Vreau să găsești mereu această roadă și mai ales dimineața, adică la începutul oricărei acțiuni și gândirele mele. Dem Tu, Doamne, Te rog, atât voința cât și în făptuirea în vederea acestui lucru, din dragoste pentru numele Tău. Amin. La versetul 20, versetul următor, aflăm că Domnul Iisus era însoțit de ucenici și aceștia participând la minunea respectivă au luat atitudine. Să citim versetul să aflăm despre ei. Ucenicii când au văzut acest lucru s-au mirat și au zis Cum de s au uscat smochinul acesta într-o clipă? Ce putem să vedem? Dacă puterea focului poate schimba în câteva clipe copacul verde într-un morman de geratec. dacă puterea apei poate transforma în scurt timp lucrările oamenilor în ruine, dacă puterea unui cutremur poate într-o clipă să dea altă înfățișare pământului, cu cât mai mult puterea cuvântului lui Dumnezeu, care a făcut totul din nimic, poate schimba în modul cel mai fulgerător totul. Căci cuvântul lui Dumnezeu este foc, și ciocan care sfărâmă stânca și sabie și tunet puternic cine -și citește scriptura știe unde stau scrise toate aceste însușire ale cuvântului El poate transforma și materia și duhul într-o clipită după cum voiește Ucenicii s-au mirat văzând cât de repede s au uscat smochinul când Domnul Isus a rustit blestemul Ce ușor uită inima omenească pe Dumnezeu și lucrările lui Ucenicii au uitat au uitat că la același cuvânt al marelui lor învățător s-a oprit vântul, s-a liniștit marea înfuriată, s-au înmulțit pâinile și s-au vindecat atâția bolnavi. Au uitat că cel ce rostise cuvântul era acela care zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, care înviase morți și că în mâna lui stă și cerul și pământul și prezentul și viitorul. Au uitat și de aceea au rămas surprinși de minunea de față. La Dumnezeu totul este cu putință. Cât de liniștiți și încrezători ar trebui să fim noi, cei care credem în El, fiindcă orice ar veni asupra noastră, e numai prin voia Lui și dacă ar veni ceva fără voia Lui, El are putere să schimbe într-o clipită totul. Cuvântul Lui are și astăzi aceeași putere ca și o El El omoară și El învie. El pogoară în locuința morților și el scoate de acolo. El sărăcește și el îmbogățește. El smerește și el înalță. Scrie toate acestea la 1 Samuel 2, versetele 6-7. Să nu ne mirăm când vedem minuni ca aceea smokinului uscat, pentru că Domnul de viață și el o ia când crede că este bine. Mai presus de toate, planul lui trebuie să se împlinească, chiar dacă anumite lucrări nu intră în priceperea noastră, care, vai, este atât de limitată. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 179 al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia Domnului ne vom întâlni din nou data viitoare, fie aici pe pământ cu ocazia programului 180, fie că ne-am putea întâlni chiar mai devreme în cer împreună cu acela pe care l-am iubit fără să-l cunoaștem. Iar pentru cele câteva minute care ne-au mai rămas disponibile, am ales să citesc o poezie foarte interesantă cu titlul Te-am mințit. În poezia aceasta, autorul face o mărturisire lui Dumnezeu cu privire la felul în care l-a mințit sau, mai bine zis, a încercat să-L minte pe Dumnezeu. Este foarte interesant să luăm aminte la textul acestei poezii, deoarece ne privește pe toți deopotrivă, pe toți aceia care încercăm să părem sfinți pe din afară, în realitate însă, în viața noastră, în tăinița inimilor noastre, nu suntem altceva decât niște trădători. Să dăm deci ascultare poeziei Te-am mințit. Când cu amele buze negre al tău nume l-am rostit, o, de câte ori, Isuse te-am mințit! Te mințeam în fața lumii când mă închinam smerit, Căci cu mâna cealaltă am lovit. Te mințeam atunci când milă arătam la cel lipsit, Căci pe ascuns cu răutate l-am vorbit. Te-am mințit atunci, Isuse mila ta când o cerșeam, Căci pe altul fără milă prigoneam. O, oh, de-atâtea ori în viață când zmeriți să parvoiam, Eram doar de ochii lumii, te mințeam. Dar de-atâtea ori în viață când în fața ta privesc, Am văzut că tu știi bine că mințesc. Astăzi lacrimile amare cele vărți necontenit, Vor putea să speleoare ce-am mințit? La întrebarea aceasta pusă în ultima strofă cu privire la ștergerea păcatului minciunii prin lacrimi, răspundem. Nu, lacrimile nu pot șterge un păcat, ci numai sângele lui Isus. dar tot atât de adevărat este că lacrimile izvorâte dintr-o pocăință sinceră, ca urmare, ca rezultat al cercetării lui Dumnezeu, da, duc, la iertarea păcatelor prin sângele Domnului Isus. Doamne, ajută-ne pe toți să ne lăsăm cercetați de Tine. Amin! Îndreaptă privirea spre Tine, spre Tine, soțul necurmat. Fă-mi cerul vieții din mine. Senin și frumos și curat. so. Frumos, soare, Tu-mi ești Hristos, să fiu o din viața ta și să rămân așa.